Я не знав, наприклад, друзів батька та подружок мами. Можливо, моя пам'ять тримала на довгих повідках їхні імена, але то були імена без наповнення. Як кінострічки, які тебе не зацікавили. За назвою ти розумієш, що колись переглядав їх, але про що вони чи хто там грає, пригадати неможливо». Батьки, звісно, були знайомі з Інною та її батьками, а також з Тимофієм та його матір'ю. Цьому сприяли шкільні батьківські збори, але стосунки ні з Інною, ні з Тімом, а тим паче з їхніми батьками, не підтримували. Якщо уявити собі родину, наприклад, столовим сервізом, то мій родинний сервіз складається з випадкових предметів. Може, нас і з'єднує подібний візерунок чи колір, але то й усе. Та все нормально. Я ж усвідомлюю, що в усіх різні традиції. Не всі родини такі, як наша. Ми ж викопана циркова династія. Кожний передає щось іншому. Якби ми дресирували левів, то й леви товклися б у наші вітальні». Ми завжди показуємо одне одному щось новеньке та цікавеньке. Сара сміялася та підморгувала. Я дивувався, що мене це не обурює, хоча усвідомлював, її родина сприйматиме мене як атракціон. З Сарою взагалі було дуже легко. Попервах я постійно чекав. От зараз вона щось не те промовить, от зараз я її ображу, От зараз вона щось зробить, і ми посваримося. Вона робила та говорила багато чого. Наприклад, постійно вивертала фільтри з використаною кавою у рукомийник, чого я терпіти не міг. Саро, хіба важко викидати це у смітник чи туалет? Зважна те, що я могла б підкладати це в твої азалії та вирощувати дрозофілів» або розкладати цю казкову суміш по твоїх шкарпетках, або навіть робити три кубки і в якусь із них ховати твій ідіотський перстенек. Тоді б ти побігав. Натомість я просто забиваю рукомийник пресованою кавою. Велике діло, його завжди можна прочистити. Ми не сварилися. Коли я щось робив не так, вона просто сміялася та говорила «Ех, піддупник». Коли вона щось робила не так, я цілував її або вдавав, що зараз придушу. За тиждень після повернення з Праги ми почали жити разом. Вона до мене переїхала. Збулося пророцтво на пивній піні чеського моряка. Вже третій день вона перебувала в Мексиці, куди поїхала перевірити кілька турів, і я сумував ра са ра са ра са ра ра ра Повернутися вона мала за два тижні. Стандартний тур, я часто бував у таких. Я міг би поїхати з нею, але через термінові замовлення був вимушений залишитися вдома. Зараз я закінчив свій звичайний довгий сніданок у п'ять філіжанок кави і почав збиратися, слід було вирушати в місто на зустріч. Я набрав її номер. Абонент тимчасово недоступний. Саро, йди геть, сказав я вголос. Вона причаїлася серед кураги, чорносливу та кешю. Сарині солодощі, щоб не їсти тісточок та не гладшати. Я посміхнувся та вгриз горішок. Повертався додому у піднесеному настрої, незважаючи на те, що абонент Сара й далі був недосяжним. Мені замовили великий матеріал про китів. А я ж обожнював китів та дельфінів, дельфінів та китів. Хоча насправді дельфіни – це і є кити. Чудовий день, який чудовий день, крутилася в моїй голові платівка. Я вже витяг ключа, аж почув, що з моєї квартири лунає музика. Ключ впав. Я дійсно чув музику. І то була не просто музика, музика телевізора, якого забули вимкнути, або сіді. Ні, хтось в моїй квартирі грав на родинному склепі Air Yours і Кальман. Помилявся та перегравав. Говорять, що коли ти зустрічаєш привида, ти холониш. Я не холонув. У мене було таке враження, що хтось починає підсмажувати мої кишки. Спекотно і гаряче. От як мені було. Саме так я почувався, коли мені робили наркоз. Я колись насміхався над Інною у відповідь на її розповідь про привида Маяковського. У дівоцтві... Інна з подругами ворожили, викликаючи дух померлого поета, щоб поставити перед ним кілька запитань щодо їхнього майбутнього. Дівчата таки люблять. Отже, викликали вони дух поета Володимира Маяковського, і він прийшов, наговорив їм грубощів, а потім довго не хотів вилітати у квартирку, як чемно вони його не просили. Натомість взяв та зробив так – що стілець під однією з подруг і не зламався, а подруга впала».